280. Ultimii și cei mai de seamă gânditori arabi din Andaluzia, Averoes și Ibn Arabi, considerat drept cel mai mare filosof musulman, Ibn Roșt sau Averoes pentru latinii se bucură în occident de o faimă excepțională. Într-adevăr opera lui este considerabilă. Averoes a comentat cu pricepere majoritatea tratatelor lui Aristotel, căci el voia să restaureze gândirea autentică a maestrului. E greu de prezentat aici, măcar în linii mari, sistemul său. E de a ajuns să amintim că Averroes cunoștea bine legea islamică. El susținea așadar că orice gânditor trebuie să practice principiile fundamentale ale religii, așa cum reiesc ele din Coran, din Hadit și Igma, consensul. Însă cei însestrați cu cele mai mari capacități intelectuale aveau obligația să urmeze o știință superioară, adică să studieze filosofia. Teologii nu aveau dreptul să intervină în această activitate, nici să cântărească concluziile filozofiei. Totuși, nici filozofii, nici teologii nu trebuiau să dezvăluie vulgului interpretările unor versete neclare ale Coranului. Aceasta nu implică însă doctrina adevărului dublu, așa cum au comentat unii teologi occidentali. Solidă ancorat în părerile sale, Averoi s-a criticat cu asprime și cu ironie respingerea filozofilor a lui Al-Ghazali. vesita sa respingere a respingerii, tradusă în latină sub titlul destructio destructionis*, Averroes demonstrează că Al-Ghazali n-a înțeles sistemele filozofice și că argumentele lui îi trădează incompetența. În plus, el a scos la iveală contradicțiile care există între această scriere și alte opere ale celebrului poligraf arab. Averoe s-a criticat de asemenea pe Alfarabi și pe Avicena, acuzându-i că au părăsit tradiția filozofilor antici ca să le facă pe plac teologilor. Doritor să restaureze o cosmologie pur aristoteliciană, Averoe s-a respins angelologia aviceniană, cea despre anime celestes și, prin urmare, lumea imaginilor percepute cu imaginația creatoare. Formele nu sunt create de inteligența activă, așa cum afirma Avicena. Materia în ea însă își posedă în latență totalitatea formelor. Dar, întrucât materia este principiul de individuație, individualul se identifică cu coruptibilul și, prin urmare, imortalitatea nu poate fi decât impersonală. Această ultimă teză a provocat reacții atât la teologii și teosofii musulmani cât și la gânditorii creștini. Nota 18 Primele traduceri latine ale comentariilor lui Averroes la Aristotel au fost efectuate prin anii 1230-1235. Dar Averoismul latin, atât de important în evul mediu-occidental, reprezintă de fapt o nouă interpretare elaborată în perspectiva Sfântului Augustin. Închei nota. Averroes a dorit să cunoască pe un tânăr sufii. Ibn Arabi și, potrivit mărturiei acestuia, în urma discuției cu el, a apărut înțelegând insuficiența propriei sale doctrine. Ibn al Arabi este unul din cele mai profunde genii ale sufismului și una din cele mai singulare figuri din mistica universală. Născut în 560 1165 în Murcia, a studiat de toată științele vremii și a călătorit fără întrerupere din Maroc până în Irak în căutarea șeicilor și a tovarășilor de învățătură. Foarte de timpuriu a avut câteva experiențe supranaturale și unele revelații. Primii lui maestri au fost două femei, Sams, care avea atunci 95 de ani, și Fatima din Cordoba. Mai târziu, fiind la Meca, întâlnește pe foarte frumoasa fica unui sheik și scrie poemele adunate sub titlul Interpretarea dorințelor. Inspirată de o ardătoare iubire mistică, poemele lui au fost ades considerate de pur și simplu erotice, deși ele amintesc mai degrabă dragostea lui Dante pentru Beatrice. Meditând la piatra Kaba, Ibn Arabi a avut numeroase viziuni extatice, între altele aceea privind tinerețea eternă și a avut confirmarea faptului că el însuși este peceta Sfințeniei Mahomedane. Una din operele lui cele mai importante, o scriere mistică în 20 de volume, este intitulată de altfel Revelațiile de la Mecca. În 1205, la Mosul, Ibn Arabi a fost inițiat a treia oară. Dar la puțin timp după aceea, la Cairo, în 1206, are dificultăți cu autoritățile religioase ale orașului și se reîntoarce de grabă la Meca. După alte călătorii care de altfel nu i-au diminuat într-un nimic uimitoarea putere de creație, Ibn Arabi moare la Damasc în 638-1240 la 85 de ani. În pofita poziției sale excepționale în istoria misticii și a metafizicii musulmane, sufii îl numesc cel mai mare sheik. Gândirea religioasă a lui Ibn Arabi este încă puțin cunoscută. Nota 19. Cărțile lui sunt și azi interzise în Egipt și opera voluminoasă și dificilă este insuficient studiată. Cât privește traducerile, ele sunt puține. Închei nota. Este adevărat că scria cu mare repeziciune că stăpânit de o inspirație supranaturală. Una din capodoperele sale, colierul înțelepciunii, recent tradusă în engleză, abundă în observații strălucitoare, dar e total lipsită de un plan riguros. Cu toate acestea, colierul reprezintă o sinteză rapidă care ne permite să sesizăm originalitatea gândirii sale și grandoarea teologiei sale mistice. Ibn Arabii mărturisește. Citez. Cunoașterea stărilor mistice poate fi dobândită exclusiv prin experiență. Rațiunea umană nu poate să o definească, nici nu poate accede la ea pe cale deductivă. De unde necesitatea ezoterismului? Acest mod de cunoaștere spirituală, datorită sublimității sale, trebuie ținut ascuns de majoritatea oamenilor, căci adâncimile lui sunt greu de atins și pericolele sunt mari. Închei citator. Conceptul fundamental al metafizicii și al misticii lui Ibn Arabi este unitatea ființei, mai exact unitatea ființei și a percepției. Altfel spus, realitatea totală, non-diferențiată, constituie modul primordial de a fi al divinității. animată de dragoste și dorind să se cunoască pe sine, această realitate divină se scindează în subiect cunoscător și obiect decunoscut. Când vorbește despre realitate în contextul unității ființei, Ibn Arabi întrebuințează termenul al-hang, realul, adevărul. al haq se scrie al-liniuță h-a-q-q. Când vorbește despre realitatea scindată într-un pol spiritual sau intelectual și un pol cosmic sau existențial, el îl numește pe primul allah sau creatorul, al-halif, și pe al doilea creația, halk sau cosmosul. Al-Halik se scrie A-L liniuță h -A l i q Halk se scrie H-A-L-Q. La explica acest proces al creației, Ibn Arabii utilizează de preferință tema imaginației creatoare și aceea a iubirii. Grației imaginației creatoare, formele latente care există în real sunt proiectate pe pânza iluzorie a alterității, astfel încât Dumnezeu se poate percepe pe sine însuși ca obiect. Prin urmare, imaginația creatoare constituie trăsătura de unire între realul ca subiect și realul ca obiect de cunoaștere între creator și creatură. Chemate la existență de imaginația creatoare, obiectele sunt recunoscute de subiectul divin. A doua temă utilizată de autor spre a ilustra creația este dragostea, adică nostalgia lui Dumnezeu de a fi cunoscut de -a creaturile sale. Ibn Arabi descrie mai întâi procesul de zămislire efectuat de realitatea procreatoare, dar mai ales dragosta este aceea care împreunează făpturile. Sciziunea realului într-un subiect divin și un obiect creat va duce în cele din urmă la reintegrarea în unitatea primordială, îmbogățită de astădată prin experiența cunoașterii de sine. Ca făptură creată, fiecare om, în esența lui latentă, nu poate fi altceva decât Dumnezeu. Ca obiect de cunoaștere a lui Dumnezeu, omul ajută cu divinitatea să se cunoască pe sine și făcând așa ceva participă la libertatea divină. Omul de constituie istmul între cei doi poli ai realității, El este deopotrivă bărbat, adică reprezentant al cerului și al cuvântului lui Dumnezeu și femeie, ca reprezentant al gliei sau cosmosului. Împreunând în sine cerul și pământul, omul desăvârșit dobândește în același timp unitatea ființei. Nota 20 Precizăm că după Ibn Arabi, omul desăvârșit constituie un model exemplar, cu greu actualizabil într-o existență omenească. Închei okay, nota Sfântul se bucură asemenului Dumnezeu de puterea de a crea, Hima, adică poate să realizeze obiectiv propriile sale imagini interioare. Dar niciun Sfânt nu reușește să menține aceste imagini în chip obiectiv decât pe o durată limitată. Să adăugăm că pentru Ibn Arabii, Islamul constituie esențialmente experiența și adevărul pe care le poate cunoaște omul Sfânt, ale cărui funcții mai importante sunt acelea de profet, nabi și de apostol, rasul. Ca și origen Joachim Odafiore sau Meister Eckhart, Ibn Arabi, deși a avut discipoli fidel și competenți și a fost admirat de sufiști, nu a reușit să utilizeze și să rennoiască teologia oficială. pre deosebire însă de cei trei maeștri creștini, genul lui Ibn Arabi a întălit tradiția ezoterică musulmană.